oztokadak. Ainara Maia Urroz poeta eta idazle irundarra. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Aurkezpena zuzena da, aurkeztu zaitez hobeto. Mm, ba, bai, zuzena da. Ainara Maia Urroz naiz. Eh, irungoa, irunen jaioa. Eh, nire gurasoak nafarak, nafarhen soztuak biak ere eta hortik ere badut Nafar eta eta dan <gül> denetik pixka bat dut <gül> Osongi e, aipatu duzu irunen sortua mm -hmm. e, eta bueno, nolako goratzen dituzu e, zure gaztaro gaztaro, bueno, ahurtzaro edo gaztaro irun asko aldatu da? Mm, bai, bai nuski nire gaztaro tik edo bau Ba, bai, asko aldatu da, ba, 3.10 ekadaetan, ba, fisiko ere asko aldatu da, kaleak direla dendak, e, eraikinak. Mm -hmm. Den aldatu da, egia da. E, Txing bai. bai. Txingudik astolan ikasia. Bai. baita, José, José mm -hmm. Maya, bai. e, irakaslea, baita maestroa, bai, e, irakaslea, Maisua, bai. eh, Txingudik astolan ere bai. Bueno, eh, pentsatzen ez baitare eh ikasolako garaiak, baitare Oroitzapen, eh, oroitzapenetan eh, dituzula, ere bai, ez da? Bai, txingudi ikastola oroitzapen asko ditut, egia da, ikastola bera ere asko aldatu da, pulfikatu zen, Ai, mai, mai, eta bueno, nire garaian ikastola, bueno, esk, ikastola zen, ikontzatua, eta mm -hmm. txikiagoa zen, hori bai, baina, bueno, un mepila bat ginen, hori onsongi <laughs> oroitzan dut, eta oroitzapen asko ditut, ba, ikastolan pasan dituelako, nire nera uztzaro eta gaztaro bo, ia osoa, ez? Amala uztera, ez da, ikastolan eta bero, ba, ba, irunen edo ikasinuen, eta... Bai. Hori, e, irunen, baina maiteren dugu, aita eta maren herrietara, e, e, Nafarrora mm -hmm. oiz eta amaiurrera mm -hmm. joaten zinela, ez da. Bai, bai, bai, aita oso amaiurta zen, ez bastutete esango bastangoa zera amaiur independenteazenek bai, bai, Bentezen garaikoan, garaian sortu zen ez nire eta esaten zen amaiu eta jazela eta bon askotan joaten ginen amaioera, jera nire aitak lagunak eta senideak ere bazituen. Eta amaren, amaren nahian, pues, nahi ira behar badak egiagozea, amaren nahi an behar nahiak eta biziz diren, ere hantxe zegoan eta bestetara askotan joaten ginen bauztero. Uh -huh. Osongi, gero ikasketetan euskal filologian elizentzi datoa zara ez da? Bai, bai, bai, uh -huh. euskal filologi ikasin ongaztei zen, hori ere beste bo, euskal munduaz, euskal literaturaz ere ba, munduaz irekizu ditzai den, e, gehiago ezagutu nahi literaturaz eta euskal leheriko bueno, historiaz eta euskal leheriko historiaz, eta euskal Eta hor benetan ezagutu nituen irakurtzen erasi nintzen, poesia, poesia azgiago zaletzen ere, bai, batez ere poesia dioze, poesia izan da nire, nire aspaldiko zaletasuna, irakurtzen eta idaztea Eta Pagaraia johtan, ika, ikasketa garaian, ba, benetan eragintziaten poetak ere irakurtzen nituen, eta batez ere sahin handia esan bat dut, eh, sahin handiaren... Laro gaita maseian aterra zunela, laro gaita mabostean poema liburu potoloa. Eta, bueno, hori ba, adibideena, artea haman egia da, hori ba, izan daitekelaren ere ora, irazle kutxuna edo eragintzitan agarai Eta, bai. Uh -huh. Badoe baitare, bestelako e, une batzuk, e, ba, markatu, eginzi, bueno, bereziak izan zirela azken filan zuhuretzako. Mm -hmm. 2002an lizentziatzen zara e, Euskal Herriko Unibertsitatean. E, eta esango dugu, bueno, Euskal Dunon egunkaria itxierak, baitare, e, bueno, ba, horrek baitare, horrako eragin bat baitari izan zuela. E, Bueno, Euskaldunon no, egunkariaren uste dut Euskaldun gehien hoe eh eragin zegula eta bateztere nere etxean nere azpidadura ginen ere. Gero bestalde garaiaietan 2002 eta 2004 artean eh Euskaldunon egunkariarekin lankidetzan ba master edo graduondoko bat egin nuen. Uh -huh. Eta justu 2003an itzi zuten egunkaria, ez? Bye. Eta graduondokoen ba, ba, praktika quedo egunkari ani zamatzutan eta bueno, ba ez zen posible izan itxi zutelako eta hori uh -huh. izan zen nere, nere bizitza markatu zuena, ez. 2002an uh -huh. bi ere ba ia da neraita zena hilzela eta horrek ere nere bizitzan uh -huh. asko markatu ditan e, puntu bat izan dela eta uh -huh. bai, eta bai bi iruko, egunkariaren itxiera, hori ba, ere izantzen bai e, Bai, ukituzti dana. Beste bai. bai. momentu, bueno, eh, badago, eh, beste zerbait baitare, garrantzitsua dudarik gabe, 2008an lehenengo, eh, lehen aldiz gerturatzen zara, atxarein poe poesia bildumara, gerostik bertan zaude, zandesako jarraitzen <laughs> bai. duzu, gara, bueno, horretaz harituko gara, lehenengo urtea 2008an izan zen, Nere lehen uste api milata batean bat hartu nuen e, uste ero, pa, uste ero den atxaren poesian. Okay. Ba ez dakilean ez ogoratzen mahe pentsatzen dute austin zamora ez autuko nula ez dakit durangoko azokan uste dut olako okay. zerbait zela eta eta hitzketan aritu ginela eta esaniola nioela idazten nuela eta etxean. <laughs> Eta, eta hori, gongon bidatu zidan idaztera, eta bidalinion, orduan posta ahontez, bidalinion, nire poema bat edo bi, eta ba, bi miletabatean atera zen, bai. Uh -huh. Bueno, geroztik, eh, atzaren poesiman eh, bilduman parte hartu duzu eta, esan barra dugu, bi miletan meritzitik, bueno, ba leku kua edo ardura eh, dozula ez da? Ardura edo, bueno, bueno, bueno bagia da, 2018-an e, bueno, Austin Zamora ere orain dikosegitzen du Austin Zamorak, baina bai laguntzen eta editore esan ezagun editore lanetan eta lanak biltzen eta poemak biltzen dira ditzen internet bidez. Eta ahdura e, edizio lana ahdu nuen 2018-an ez? Eta gerostik bai atxaren poesian gehiagoen gaiaturik nago ez? Bai. Naiz eta horretik ero guztero pastatzen nuen, guztero bidaltzen nuen nire poesia lechoa, ez? E, mm -hmm. Bidaltzen nien Agustin Zamorari eta, bueno, ba, emezaztzi, bimile eta emezaztzi meretzetik aurrera, ba, azdura lan hori hartu nuela, guztoko lan lan eh? Baina, mm -hmm. baina, eh, e, <coughs> bueno, urte asko dira Agustin Zamorarekin batera, eh? El Karlan hori, aurrean no. batendu zutela, pertsona berezia da baita, ezta? Agustin Zamora esango nuke dela, ef, bai, oso pertsona berezia, e, euskal nahiko esan nahi tekea olako gutxi daudela, bai, bai. eta bada pertsonaje bat pertsona bat e, dena ematen duena, sinisten duen horrengatik dena emandu, poesian sinisten zuen, pero euskal poesia zabaldu eta bultzatu, bultzatza izan duzen bere asmoa, eta da bere asmoa, eta eta xinistro den horrengan ere bai, ba bypassko berezia ba, ba, bai uh, uh, uh. bultzatzailea poeta eta eta bai ba, e, uh, uh. ba. Bai, pertsona, euskal Herriko pertsona importante bat usta dela, Euskal osokoa. Bai, dudare gabe. Bai. Esango dugu, ainara baitare, bueno, hainbat aldizkarita egunkaritan, ere, parte hartu duzula, hainbat e, iritzi artikulu, hainbat, e, bueno, e, artikulu argitaratu dituzu ez da? Bai... E Ola, bai, bidaltzen ituen egunkarira ere gutunak, e, irunero aldizkarian ere agitaratu izan ditut iritze artikuloren bat edo beste, eta gero literatua aldizkariaren batean edo beste ere, bai, antxetan ere. Baita. <laughs> Launtzai izan bai. naiz, eta... Bueno, beti ere literaturarekin lotura... lotutako... lotutako testuak edo... Bai. izan dira eta bai, hainbat aldizkarietan, eta bai. Uhum. Baitare, bueno, e, literatur lehiaketan parte hartu duzu. E, bueno, ba, esango dugu, eh, 2006 eta 2006-ian asko irtiko Bicentan Mogueli buin lehiaketan, ba, bigarren eta irugarren zaria irabaz ezen Esperientzia hori baitaren baduzu ez? parte hartu duzu horrelako. Bai, saliketa askotara bidali izan ditut dola poema liburu edo poema, poema bildumak, eta... Egia da, ez du alazote hon diriki zen, ez diate, ez nauten aukeratu, eta jela, baina... Baina horiek bai horiek e, bi puini izan ¿e ziren, baina uste desu Eta horiek sarituak izan ziren, eta, bueno, bai... Ilusi bai egiten duen, lehenengo saria ez, baina bigarren eta irugarren, eta... Bai, bai, bai. aukeratza beti da pozgarria. Noske baiet. Bai. Gero baita ere, bueno, e, formakuntza akademikoan esango dugu idazlezko eskola, garratun dokoa egintzen nola bergarako unezen, bimila eta zeibe eta aurretik, bada, ja, e, baita ere esango dugu, hor, e, bueno, e, aurretik ez barkatu hor bimila eta sortzi e, eta malo bitartean, Euskarra irakurlea izan zara, hori esperientzia, e, guazen ari patzera, oso esperientzia uhum. polita eta interesgarria ez da. Bai, petxo, profesionalki, euskere irakasklea ere banitzen hemen, baina, bueno, ba 2006 ama lobitaetan şeyi ikasturte izan ziren guztira eta ez euskaltegi batean, unibertsitate batean eta euskari irakurle aukera irakasgaiak ematen dituan, bai euskara, euskal literatura, euskal kultura, euskal zinema, eta, bueno, hoeiek nire ahloan ematen dituen irakasgaiakan, txekia ni eta esperientza berazgarria bai profesionalki pertsonalki ere bai aberazgarria bai beste hizkuntza atere ikasteko aukera txekiera eta orain no la izan <coughs> da nola da eh kasu honetan txekiera e, iristea bertako ikasleekin e, bueno, ba, komunikatzea lehenik eta ben, naiz eta bueno, Euskara e erakastera joaten ziren, baina bera mm. beste hizkuntza izkun, batekin, ez dakit. Piskat, hasierako e, e, lehen egun horiek nolakoak izan ziren edo? Hasierako mm. egunak egire esan zaiak, ze universitarioen izkuntzan ezinuan komunikatu, ah. ez, txekieraz, baina beraiek bueno, hizkuntza edo filologoak ziren, filologo, eh, etorkizunako filologoak edo izkuntza lariak. Eta ba, bueno, ba, beste hizkuntza batzuk euskara ez, baina baina gaztelania ingelesa edo frantssa hitz egiten zuten ikasleak ziren egia da pena dela bertara aragoan eta. Hangoen hizkuntzan ez bai. adiraztea ez? Mm. Baina bueno, beste hizkuntza horietan adieraztenien zaitzen euskaraz zaitzen Euskal Herrria. Ja? Eta zer esaten zuten. E. Bueno, interes bat bazuten euskararekiko pentsatzen beraiki izen eman, eman zutenla, baita euskararen mm. e, ze a horretan e, bueno, ba, ikasketak egiteko eta zer e, aipatzen zuten Euskara, Euskarari buruz Euskal Herrriari buruz. Ba, ez gutxi zekiten gazteak ziren noski eta uh -huh. ez ze gutxi zekiten euskarari buruz, Euskal eginari buruz, soilik hori ba, zekiten euskara e, Espainian eta Frantzian hitz egiten zela hitzek egiten dela baina besterik ez eta bueno, ba, etarin, etari buruz bai, baiiz entzuna, right. baina entzuna ezla bono gehiegie ez, right, ola, ba. Bueno, ba, politikaz ere zekiten gautza askorik. Eta ba bueno, ba zerotik dena irakas irakastenien, ez, zerotik hastenitzen az, bai euskera, euskera maila ba zerotik. Eta ba hori ba, bai ba, beraien ez jakintasunean pues ha lecho, ha lecho batzujatsor jaiatzon mm -hmm. ez? Ne klase klase astean ba 25 eh 25 ba, ordu ematen dituen bai, 25 ordu. Eta ba hori, ba Mm. Zango, bai. esango dugu e, bueno, baitare urtero 2009tik bederatzitik pa e, ba, arte e, esan dezakegu e, euskal literaturako norbait egonbidatu zenuela txekiara, ba hitzaldi mm. bat ematera. Aldiguzu pizka bati itzegin horri buruz. Bai, euskara lektoretzak edo euskara, euskal lektoreak, Eusko Jaurlaritzaren menpeko lektoretzak ziren eta gaur egun Etxepar Institutuarenak dira, baina ba, lehen le, le, kultura sailak eramaten zeuden eta ba, ba bain, nahi izaten zuten ba ba hemendik no bai joatea eta bai eta oda, beti gonbidatu izan dut euskaritzaile bat edo unibertsitateko irakasleren bat Bueno, lehenengu hutean, adibidez, ba, joko ez da, Unibertsitateko irakasla gombidatu nuen, Euskal literatura iguruzitza egitera. Beste batean, Laura Mintegi eta eta Inaki, hola hau itazle, haur eta gazte literatura Inaki Zubeldia. da Eta, bueno, beste hutearen batean, ba, asia eta kaitzkan o ere joan zidean, elkaekin. Beste batean, eru komenaia joan zen. Uhum. Eta... Eta hori, beh, ez dakit ustotez, baina baina bai, bai. horiek izan ziren gonbidatuak, hola, bai. Uh -huh. Euskal literaturari buruz, euskal poesiari buruz, bai. eta bai. Eta esango dugu baitan, eh, horrekin batera, eh, uh -huh. e, txekian Euskara irakorle zinela, eh, horretan horrekin zinela, korrika ere antolatu zenotela. Bai, ez? Bai, ahintu eta ziren, euskal kultura ematen uh -huh. nuen, eh, eta... Oh, Odi eda zaldunien zartzen kohe ikazen bihurtetik behin onspatzen zen eta beti sohtatzen zen. Eta ba hori, ba kohe ikazena zaltzen eta bueno, proposadun ienean lehningu ez ezak izuzte izan zen bimila eta bederatzean eta bimila eta mahean. Uh -huh. Eta egin genuen, alako kohe ikazikia txiki bat. Brreno <laughs> e, irian, txikian eta eta hola, lai. Ba egin genuen, ba materiala. Hemen diklohtu nuen bidaltzea, e, korren, bueno, aikaren bitartez, bai. material zerbait, mm. Pet, e, Peto petoren batzu, bat, bai. edo, bai. Mm -hmm. Oso, do. bai. E, gero baitare, bueno, eta euskara glosario bate egiteko aukera ere izan zenuen, ez da? Bai, bueno, euskara irakurle edo irakasle izatez gain unibertsitatean, bai, bueno, zultzai elanetan eragitu nintzen, Eta batez ere, hango, itzulpen enpresa eta hiztegi enpresa batek txekiakoa, lingea izanekoak, ba, proposamen egin zidean, jakin zuen Euskal Herakasleba Aztegolo Universitatean, eta proposamen egin zideaten, ba, e, ba e, bueno, berez konversazio liburu, bada, Eta konversazio liburu oren behar buruzko olako hiztegi txiki bat, eta Euskal buruzko hain ba, jakin gari, eta... Zer den, eta hori Euskeratzea, bueno, Euskeratzea izan zen, pixka bat, bai. Euskeratzea, eta, eta txekierazkoa, bueno, hango bueno txekia batek e, gain begiratu zuen, ze badago Pragan, oso bai. ondo hitz egiten duen txekia bat, e, men, hemen ikasizuena Euskara, eta hori bera izkuntzalaria da, Tomas Buchtel-e, uh -huh. eta berak txekierazko testuak gain begiratzen zituen, eta nik behar izan Euskerazkoak. Uhum. Eta hori, hori aterazten. Eta glosaio txiki bat ere, bai. <laughs> baina unahezko ditzeken, hori, bai, bakaixoago, eta hori, egun non, eta. Bai. Orako, ba. <laughs> Oso, bai. Esango dugu, urte horietan, 2000 mm. eta, a, amabiko azaruan, e, lehen poema ligurua, argitaratzen duzula. Bai, bai, bai, garai, 2000 amabik, 2000 amabik edo, 2000 beratztik, edo, Bueno, egia da beti idartzi izan dutela poemak. poemak, beti nituen, ahitaratu gabe, poema bildumak, eta bimie eta mabirako konturatu nintzen, banituela txekian ere idartzitako poemak asko. Eta pentsatuen aukeratik eta bat egin mahnuela ez, bilketa bat, eta liburu bat ateran egin nuela. Mai. Eta ez nekien non, ez nekien zeinak eta lexetan oreindik, e, eta bueno, ba, kontaktua banuen luzien etxestajetaren na, maiatzea elkarteko... E, editorea, atxaren poesiaren bitartezan, atxaren poesiak ere hori eman ditez, jende bai. oso interesgahia ezagutzea. Eta, mm -hmm. eta bueno, aukera nuen iparri aldean, ni egualdeakoa izaki iparri aldean agitaratzeko. Bai. Eta, bueno, pa, bueno euskal lehenean ez dago mugarik, ez? Ba, <laughs> bueno, hango edo emengu ba izan, baina, bueno, ba. Eta, ba, es. poema liburu hori agitaratu nuen, lau guztarotan banatuta, eta... Mm -hmm. Eta batez ere dira hoaxan gitaratutakoak txekian egondako denbor jaitan idatzi dago poemak. Uh -huh. bai. Bai, e... Eta poema, bi poema horiek e, musikatuak daude. Bai, eh? Hori da, hori komentatu <laughs> bai. ganezun. Gainera, e, ba, aukera izan genuen bere garaian, hau da, bi mila izan zen, bai. ontsan mendibileekin. Eh? Bai. Haukera e, izan genuen nantzete erratean, bueno, elkarrizketa bat egiteko gainera. Ba, ba, hori, esperientzia behar polita, ez? Ba, egia da sorpresa txeginea izan zela. E, ba, ez nuen nien euskal kantari batek nire poemak musikatuko az dituenik. Eta hori bueno, ba, ba, gontzalmen mendibelek eman zidan pozori. <laughs> eta gero, bimile eta meretzean, bai, hemen egon ginean nantzetea jantzien biok batera, biok. Bere biok diskoa ahok bai, eh? <laughs> ez den, eta eta bai, bai, guztora bai uh -huh. Gonzal Medibila ez da bakarri izan musikatu duena, baitaren John Miner eh, ah, bai. musikaria bai, ikatuko o, bai, poema hori ez dago ahak gitaratua, baina berak ahak zen kantu moduan uh -huh. eta hori idatzi eztako dago poema hori, eh? baina bai hortxe dago bai, John uh -huh. Minerek ahak bai, kantatu zuen bai. Bizitzaren zat maitasun ezko laban kadaren ondoren Esperantza Laban abiotzaren erdiraino sartu arren Osori dago oraindik eta horregatik Nire bihotza ematen dizut Nire bihotza ematen dizut Zer sentitzen dudan jakin dezazun dena ematen dizut Zure gandipiska bat ardezadan Nire bihotzo soa ematen dizut Zer sentitzen dudan jakin dezazun dena hemmate bizut Zure gandi pixka bat ard dezadan nere bitzoosoga hemmate dizzut. zazu nire bihotza gelditzen zaizu Zer sentitzen dudan jakin dezazun dena ematen dizu Zure gandi pixka bat dezadan nere biuz ematen dizu. Zer sentitzen dudan, jakin dezazut, dena ematen dizu Zure gandipiskaban, ardezadan, nervioz osoa ematen dizut. Esperantza, bizi, entza esperantza dio Nuzarentza. Eh, Apatzen ditugu baitare bon bueno, argitaratuako eh, liburuak, E, lehenengoa, bai, pato duguna, bimena ondoren, zen izan da... Bueno, aurretik behar bada, ba, ba, falta da, bueno, itzulpen ba, lan bat ba, ba, ba, da, baina hori ba, ba, ba, izan da, egiazki, lehenbizdiko liburua ez? Agitaratu ba. zen haula, baina itzulpen bat zen, oski itzulpen literatua, itzulpen bat. Bai. Eta hori, bimbi, eta lauan aterra zen txalapahtarekin. Bai. Uh -huh. Eta, bai, xantiago ganboaren galtza, kontua okay, da. Orida hori bai, baina hori itzulpen bat bai. da. eta besteak ba, baina ere liburuak bai. bai, e, aitarrena 2000 aitariburuzko e, liburua e, bepito bizi minaren eta maite minaren txinparta izenboruarekin, 2000 bai. meretzean argitaratzen duzu oso liburu, bueno, ba, pentsatet e, liburu oso personala Horretas uhum. mintzatu e, gara baina, bueno, ba, pixka bat e, entzuleari E, nola laburbuilduko zenuke ba liburu hori lenik eta behin ba nolatan, es eh buruzko liburu bat argitarat za argitaratzea edo pixkate, nola izan zen bai eh ba, da ez dagit berak nahiko luke nahiko zuken argitaratzea baina egia da bera hilzenean 2002an egia ba, egiesan hori nik asko asko sufritu nuen momentu izan zela sufriun tolu ere pasatu nuen eta eta orduan hasi nintzela bera oso kontalario ona zen, berak asko kontatzen zituen bere bizitzari buruzko pasateak eta bueno, bere zaroaz, asko hitz egiten zuen, bere gaztaroaz ere bai eta bereikaketei buruz, bere lagunei buruz, familiaz eta gauza, asko kontatu zituen eta hodan bere hilzenean hasi nintzen gogoratzen dituenak idazten, idazten dituen ba bere bizitzako pasajeo horiek. eta bueno, ba ezakit gero nola hasi nintzen, ba agitaratu nahi nuela, ez? Eta bueno, familiari ere komentatu nion, eta hamari, e, bere anai jahebei ere bueno, orain ba A, Ibarrak ba bere eban Elizeba eta Angelukoa eta eta bueno, ba erizeba Argentinakon lai zeba Munjari ere barekin editzeginuan asko eta eta bueno, ba, familiarekin, familiak ere informazio informas eginagoman zidan eta ohekin, o, ba haekin liburutu bat ateratzea bururatu zitzaidan, banainuan hori agitaratu eta batez ere familiarentzat, ez? Uh -huh. Ze bueno, ez dakit, bueno, quero e, bai, bada oso proiektu pertsonala eta bueno, ba gitaratu nuen liburu xume hori edo baina bueno, neretzat neraitaren bizitza da. Uh -huh. Bai, bai. da, nire, nere nere ikuspegitik noski berak egin beste modu atera kontatuko luke edo bueno, saiatu nintzen bera kontatutakoa or Bai. Nik ez, bai. baina nik idarzitakoa da. Bai. Eta, bueno, ba, egia da familitaik kanpo beste batzuk eh, liburua irakurtzen duten beste batzuk esan diatetela gustatu zaiela. Ha uh -huh. gauza, bueno, ba berezitasunak badira, ba kontuei, kontei buruz edo bere, bere gaztaroko ba ba fraile izandako garaiko Ba, kontuak eta horiek ez dira bakarrik ja, bereak, bueno, bereak ere bai, bai baina e, belaun aldi oso bateko gauztak dira, ez, kontuak dira mm -hmm. garai bat, ez, diktadura garaiia ere ba, bai eta bueno, hori. Ba, hori dena kontatzen dut eta bueno, bere bere bizitza, da. Bai. Mm -hmm. an urte berdinean, bueno, es, es, esara gelditu, eh? esango, <laughs> esango dugu urte berdinean baitare. E, balizuain arriaz goiti e, bueno, herrian ipuin lehiak eta parte hartzen duzula eta lehenengo zaria baitare eramaten duzula urte berdinean abai hori urgenoz baiaran edo urgenoz zahinez goiti edo ipuinak hori ipuin bat ipuin bat ipuin bat laboea eta lehenengo saria eman zehaten bueno, or, e, eta, eta, bai. eh? eta eta bueno ba hori ba, aurreko Bueno, ba, azkoitiko udalak eman zidan bezala eser lehenen bigajen eta irugajen saria, ba, oik nafako hauek lehenengo saria eman bai. ziaten, eta hori ere pozkajia da noski. Horroztar neskatila bati. Bai. Eta ipuina, e, e, <coughs> ondoren ipuin gehiago idatze dien dituzu, edo e, ez zara sartu... Idatzi ditut, baina akitaratu... Bai. Ma ez, ez dutak gitaratua jala, mm -hmm. oieka, e, bez. Baina baditut bai, <laughs> e, puñak idat zitak, bai. Mm -hmm. bai. Eta, bueno, ba, horrekin segituz, e, literaturanen esperientziarekin jarraituz, ondoren zein azpimarratuko edo aipatuko beharko genuke, egindako zuk, egindako lanari buruz. Nik egindako lan ariburuz, e... bueno, esan bat dut 2000 aitaren biografia atera nuela, baina urte bat lehenago musuak poema liburua atera nuela. Bai. Matxin edo inakimaztiaren erekin bai. batera. Uh -huh. Poema liburu ilustratua. Ilustratua, bai. Uh hogeita -huh. boz poema besterik ez dira, baina bo liburua betetzen da, ba matxinen, hogeita boz, beste, hogeita boz, beste, hogeita boz, ta ez? Mhm. Uh -huh. Eta, bueno, dotoretsan dute, bai, edo Hai. beste kolore bat ematen di, diote. Uh -huh. Poema liburuari eta... no, noske, noske, bai Et, eta e, li, li, li, li, li, liburua Durangoko azokana eta zen uti, e, bueno, e, bai, hori or, izan zen, bai. Eh, uh -huh. e, bueno, eta 2020an esango dugu ba, oroimenezko igandeak eleberria. Oroiminezko Oroiminezko igandeak, eh, eleberria. Eh, bueno, zen. Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, zer, eh, ahipatu li, liburu honi buruz?: Bueno, egia eh, da, eh, orai miñezko egandeak pandemia ustean, argitaratu zela, konfinamendu betean, aditu nintzen daki eta egitale editorearekin zuzenketa lanak egiten, telefono bidez, alegia. Ah. <laughs> eta konfinamenduan zuzenketak eta jaz ekañan ya imprimatzea bidean izen, duan. Mm -hmm. Eta gero, liburuak ere ez du izan, liburuak ezpen ola normal bat ez, mazkarilekin eta Mai. oso egoera berez zian ez, izan zen, ez zen bueno, izan zen, biztuala izan zen, durango kazoka biztualan egon zen bai. Mai. Eta, bueno, ba hori, eta hori min igandeak bada eleber hito bat, os labuera da, egia da labuera da, ta Lau, lau kapitulotan edo banatuta dago, la, esanungo, bueno, bai lau, lau ataletan banatuta dago, atal bakoitza poema batekin hasten da. Uh -huh. Gioteren lau edo hau ere la guztaroetan banatzen dut, poema liburuan, nenele poema liburua bezala lau guztaroetan banatuta dago. Uh -huh. Ba ikastu dute oso bateko bizi esperientzia uh -huh. da, Bueno, gazte baten, neska gazte baten bizi esperientzia. Ba, irulegiko neska gazte baten atzaheiko bizipena kontatzen ditu eguneroko moduan, egunkari batean. Uh -huh. Eta egunkari moduan dago idatzi eta uh -huh. egunez, igalde ez, igalde. Bai. Igual pasarte bat irakurri... I irakurriko genuke, aukera, dugu pasarte... Ez dut liburua, akai. Okay, bueno, bain, baina, ira, bain, badugu bai. bueno, ba, irakurtzeko kutsienez pasarte bat, entzuleak baitare mm. idei bai. batek egiteko. Bai. Mm -hmm. Beraz, irakurriko dut? Zuk irakurriko duzu? zuk. Bai, edo, bai. e, edo zuk, zu, baduzu horre irakurtzeko. Bueno, bai, emeza za, zatitxo bat daukat. Zatitxoa, bai, guazen bai, irakoa. <laughs> eta zatitxoa da gainera, bueno, asirakoa, bai. Igizkuntza uh -huh. ikasteko aukituko dituen zailtasunek eta Alemanian bizi izango duen inkomunikazioak hastinduko dute aitalin. Horiek guztiak eta besta kontu izango ditu izpide. Beren lengusu batek koparitutako egunerokoan igandero idatziko dituen lehenoetan. Uztaroen arabera antolatutako testu labur ugarik osatzen duteli liburua. Hona hemen pasarte bat. Mila baderatzen da laro gita mazazpi, otxaiak bi. Egunkari maitea. Gaur ere igandea da. Soztun intzan egunahtan bezala. Tunel baten hau estu eta ilun batetik atera nahi, Eta ezin ez panik on el tunnelnel, jakhel destrupeda ataka den nabo, entre la densa niebla a través dela impenetrable oskuotstsa trapaun nun tunneli Aitzineko hastean gaztez ikasle hirian ikasitako ikusitako gaztelenezko film bat burura ekaiz ahortxokorara esan du. Katxalin. Bagnetik ateratako indazbatek pulsaturik, egunkari pertsonaleko bere pentsamenduaren bagnetik kanporako idazketa etetendu. Bauri da mm -hmm. labur <laughs> La bueno, bai, bai, zatitxo bat. Pasarte bat. Horatuko eh? dugu, hori minezko igandeak, mm -hmm. eleberria. Bai. Endakit eh? argitaletxearekin bai. eta 2000 eta goian e, bueno, bai Bime eta hoe coi kaña nagitaratua. Uh -huh. Eh. Ezakita, hainara, eh, eskuartean beste proiekturen bat endozu momentu hontan? Bai, egia esan badutola el baterako beste proiektu bat eta denporatzu nahiko nuke hori baditu tola goia jakatuta eta zenbait zenbait pasate idatzita eta Eta hori garatu nahi nuke bai. Uh -huh. Eta... Dehaz, ah, bada, oroi minentzko igandeak honen jaipena edo izan daitekena. Daiteke. Uh -huh. <laughs> Bosgarren atal bat. Arra. Edo beste liburu bat. Edo beste bai. liburu Beste aparteko Beste aparteko <laughs> uh -huh. bai. Eta poesiarekin? Poesiarekin badut poema bilduma bat, argitaratu ah, gabe eta... Uh -huh. Eta hori... Pandemia urtean idatzi nuen, konfinamenduan hasi nintzen idazten, eta horko poema asko dira, hori gara poema asko dira, eta hori nahiko nuke, bai. Okay. bai. Sanbat dut poesiarekiko lotura ere, ia da poesiak ere asko eman didela, jende asko ezagutzeko aukera. E, Bidaiatzeka aukera eman dit, Eta okay. poesiaren bidez Macedonia bidaiatu nuen, 2000 eta emiretzean, oh, eta hori idartzen dituen, ere poema bilduma bat idartzen nuen. Uh -huh. Eskal poeta bat Macedonian izanikoa. Uh -huh. Eta, bueno, po, bai, atxaren poesiak oso pertsuna interesgariak ezagutzeko aukera eman ditu amezalesea, bueno, lagunak ere egiteko aukera. Bai. E, poesiak ere eman aukera, ba, nire, nire poesiaren zabaltzeko eta... Uh -huh eta beste hain alde batzuk ere zagutzeko, bai. Nozke baietz. Bai. Bueno, ba usteet guztia gutxi gora bera ipatu dugu labadago zerbait, horrela bazakit, garrantzitsua aspin marratzeko. Bueno, nire libururek ez dut atera, e, bi miletau geitik egia da, baina egia esan behar dute, asko durangoko azokan bi miletau geitabian aterazela itzetatik karago, Baina hau ere proiektu kolektiboa da, altxaren poesa bezala. Eta zenbait euskara ikaslek eta diasporako hainbat euskaldunek osatutako liburu bat dela mm -hmm. maherazkiekin eta poema eta testu laburrekin. Mm -hmm. Eta hori itzetatik harago, hori ere nire poema batago eta nire epilogoa ere bai. Mm -hmm. bai. Eta nahi duenak ere hori dauka. Zortziko ahgitaletxarekin, aterazen? Aterazen. Angeluko zortziko ahgitaletxarekin, eta hori ere... Bueno, hori izan zen, ba, naiz zuten atera, liburu moduan, egin zuten alako lehiaketa bat, testu... testu laboaren lehiaketa bat, eta... Oduan, izan ziaten egin, non ahgitaratu zitekean nik esan ez nekien, non nik ezagutzen uen bai maiatz ezagutzen uen zortziko argitaral ah, txeko editoreare ezagutzen uen eta eta bueno ari esan joan eta esan zidan ba, bai argitaratuko ah, zula <laughs> eta ba hola argitaratu zen baina oso proiektu polita da hori ere bai zetatikarago eta euskara ikasleek maiatz bat inietako euskara ikasleek euskaldunek dira testuak eta bueno Ba, hori, mm. eta hori. Ba, besterik, ez? Uste dut etzela la ez da gehiago bururatzen. Hola. Mm -hmm. <laughs> Aina da Maia Uroz, eskarbi labenetan, mm. ba gorean izateagatik. Mille esker. Vale. <laughs> Milleska zuei. <laughs> Oztokadak.